E bueno, bai. Gernikako bola imino gisa bai baina zergatik inno bat behar dugu edo bere seki bat behar dugu. Buenonik uste herri guztiak muan zehar badutela ikur bat e, hau da denok identifikatzen garen e, inkurra hori ez, eta uste dute e, bueno, nahmena ere badugula, baina proposamena dua musikariek kul e, kultur... E, E, ba, arroan gabiltzan askok eta askok ba historiara begiratuz eta ikusiz e, ba, bere gerrika korrabolaren adiraztena, bere historia, bere simbologia, bauztek genuen aurten, eta batez ere oa dintxe bihar betetzen direlarik e, berren urte, guri paragire jaino zela ba inolegez, edezerki legez zazpi provintziak bat egiten duen eta berak alaxe aipatzen zuen beti ere mm -hmm. beti ere zebagizue politikak bezinaztu izan ditu, gaur bertan ere, badakigu ofizialki eskal erkidogotero moan, e, bueno, ba, e, eskoa bendaren ere, zerti hartu zela ofizialki nafarroan ere, kortezeko kantua, baina gu, zera, ez dakit eztra ofiziala da, baina zabalkunde bat nahi genduke, mm -hmm. eta batasuna ere, eta hortik duak garnikak orbularen berriz kuratzea. Mm -hmm. e, aipatu duzu, iparregirek berak... E... Ola erabiltzen zuen, bat bezala pentsatu zuen, sortu zuen? Ez, nik uste, begira, iparra irre, mila e, ba, sortzion dogeian e, jaioa zelarik, gero, ba, Europan zehar, Frantzian zehar ibili izan zen. Gari hartan, Marselleza ere, da Marselleza zera, edebekatua zen, ez? Eta, bera kantatzen zuelarik, eta ikusen zuelarik e, e, Frantziako irautzan, mila sortzion da sortzian, ere, ba, bera, animilizia eta deportatu de izan zelandik ere zergatik, bueno, ba, arbola beraz zuaitza, izatzez da, askatasun eh, adiazpen, nahi doez, eh, libertadearen eh, oiu gules hartzen zuen iparairrek, eta jakina, gernikako arbolaren zentzua, aspaldikoa da. Hori rusok berak ere zaten zuen, ez? Aspaldik eta lehenago ere. Eta orduan, nik hori simbolikoki hartu eta gure... Bueno, ba, presentzia hor, hor zelkan azkaldi da nit, histori iluzea, ba, berak parte egin zuen, eta gero, ba hainbat bertso, antatu zituen, eta nik berak jakin ere zuela egingo, ino bihurtuko zanik. Mm -hmm. Baina bere garaian, zutentsa txal, mila sortzion, tabarruzita ondoren grupan, ebilion doren, e, berriro, euskal Herridatu zen, eta, e, bueno, ba, zaten dute pilbon emantzizkiola azirako notak, E, gero Madrilen e, bueno, behar bada zabalkun delu zean, ezkaldu, pila zeuden orduan, mila sotzi ondiru gita baina oso esan da Urkiolan, Urkiolan erromezak, bakizu San Antonio egunean biltzen dira, biltzen ziren eta uh -huh. biltzen dira, eta hori ipamena da, ba, mila sotzi ondala berrogita malauko, San Antonio egunean, iparragirrek zein mila pertsonen aurrean kantatu zuela, gerrikakor bola eta ondorio latzak izan zituen. Zer, Madrileko kortetan, bakeroan, e, bueno, ba oso, e, zera ez, ez zuten ontzatartu, eta ikusten zuten, erotizkate, revueltak edo ingo zituela, et ordon, zuten, eta orduan, katzeleatu zuten, hor dago bere zibilaketan eutekantuaz, eta deportatu zuten. Eta orduan, e, ba, ikusten da hor, horrere, kernikako ba, arbola bera, gara hiartan ere, ba etzela denen gustukoa ez. Mm -hmm. Gero egia da, Erako historiako eh, da. Era askota coi, jo fi askota goente azartitza Andalorba pateilla. Bueno, ne gustot oso Adirasgarria dela euskaldunontza, euskaldun, euskaldun guztiontzaz eta paragiri respeki argi ikusten du ba zazti herrialdeak bat, es, eta batez ere ba Nafarroa ba, askok eta askok hori Euskal Herria uh, euskalherritzat ez dutenak, lehen adibidez aiztun eh, da unteneko ba, sortu zuena garai baten Beregaraiaren, Tariabe Navarrak ere esaten zuen, eh, Nafarroa, Euskal Herriadella, gaur, ez dute horrean esaten, eh? Batzuek dudan tornuan, ezartzen dutena, lehen etzen galdezkatzen ere. Hori da, hori ah, da. Torduan, horre ah. uste dut, eh, zer bat da gola, eh? Historia falsifikatzea da gola. Uh -huh. Torduan, bueno, daiparai ergarri gizaukan, eh? Bekira, eh, bertso batzuk, kantatu ere ingo ditut, Arturo Kambion Iberak idalitakoak. Bia sortzioen tiruditama yeah, nola zen. Erran, abizkideak... Orduan bezela, nafarrakin gaurrete, anaiak gerala. Bat da gure izarra, bat gure bandera, itzantu bat bakarra, euskaldunak gera. Argiago ezin ezan. Beste gauza bat, aipatzen erarik, imunoa egitea albezain zabala, Euskaldun guzien zat izaitea, kantunek badituela balen behzuan berean, aipatzen da bedenkatua dela bola santua dela, kutsu kristau bat ere badu, eh, ara denendako izaiteko, ez zitu da biskabat eh, erligioari edo soberalotua? Baina, bueno, horrere, ikusi ibarra beti kontestuan, ez? Hau da, gara jartan, iberitzigarren mendean, bera sortu zuenean, babak egoi, eh, religioa pizuan dia zeu euskal herrian. Noi. Baina, iparraigerek batetik egia da gaur ikusita eta jangoiko hartzen du, ba, ereditzat edo ikurtzat. Baina, askoak eta asko, justiz kontrakoa jartzen zuen. Hau da, paganismoa zela ze arbola santutzat, eta arbola jartzen dura ikurtzat. Horre de, guztitako... Mm -hmm ya esa misma que da batetik arbola santu, eta arbola aipatzen du gure askatasun eh, baikur bezela baina bueno gareian garekoa da hau gur jaunak Dai. ere sortu zenean ba beste epoka bat zen eta nikusten dut horrai on ber ez baina nikusten gaur egunerako ere baliogarria dela eta batez ere le lenguestrofa se guerrigo de gure estrofa asko da euskaraz tartea Nafarroa, naforroa Zabala, eta iparralderon sartzen dularik hor sartzen du. du. Baina lehenengo estrofan ez du aipatzen jainko ere, ipatzen du ba, arbola bera ez, gure ikur. Musika aldetik haipatzeko kantu hori, ere berezia da, euskal tradizioko formak ditu, bertsua sortziko txiki bat da, eta hori interesgajia da, imeno izateko? Bueno, Hau da, e, gaur beste garaibatean bizigara, nik uste nire jo kantari, musikari gienoak ba, onzatea hartzen dute. Pazuaz gaurko gazten gana behar bada, hengur historia, ez dakit, parragi rebera ere, askoak ez dakitzen norzen eta gernikako argolaren e, historia ere gutxiago, ez? E, nik uste dut, baduela anistazun bat, eta batazun bat, ere ez, hau era guztietako zein no batek hori baten. Ba, batekoak eta bestekoak parte bueno, egiteko eukera hori ez, da dut iparra, e, zera, gerriko arbola bat duela hori ez. Oso esanguratxua da. Esanguratxua gure lurra identifikatzen du, gure euskera identifikatzen du, eta arbola askatasun, e, zera, ariazpeni diturri bezala ez. Gero musikalki, bueno, ba, begira, beti bentsatu izan duenik musikak, e, garaien garaikora, baina, zer batez biztu gehar duela, ez? Unkitu gehar zaituela, eta nik du garnik garbolak benetan unkitzen duela. Nik badaki jenti asko Euskal Herreti kanpo bizitzenak oda Ameriketan, eta ba garnikak aurbolatzen dute bueno, ba, gure eh, kanturik ari garriena, ez? eta unkitzen duenez musika dela, ez? Bueno, ez dakit geroak zer esango duen, mm -hmm. baina horretan bentsatzen dugu asko eta asko, ez? Mm -hmm. Tarra oraindik. Bera gezandako asko, gauza asko, bizibizian daudela. Hau da, mm. zuten tsa, zabinoaren aurretik, aurretik tikoa dela, iparagirre. Eta bera gordoan ezaten zuen, eh, Europako errien, eh, zera, eh, nazioa horiek, errien nazioa eta anaik idietasuna hori ipatzen zuen, hau da. Horendi zabioan jaiotzeko egoan, baina nazionen ligaz haipatzen du, errien anaik ose zanguratsuak. Mm -hmm. Gero, bueno, sabio era egin zuen hori, es, atik bat, er, batu edo edo zer bateginen politika zen hortara joan, baina ja, esto ti para ir en es aipua con erabili du kantu hori, egiak eh, bere ganatu du. E, eta ta galdera bat egiten da. Ez hulte da jadanik, hala ez hulte da jadanik Euskaldunan iminua gernikako argola. <laughs> bueno, ni usteo bai ez. <laughs> Ebetik gara goaz, e, ofizialki ez da hartu. Baina azken baten, herrian sartzen bada, eta herria gerabiltzen bada, eta onzaten hartzen badu hori da importantea ez. Eh? E, eta guzti dut horretan, baduela gernikako argola, ke, zentzu orokor bat, zentzu zabal bat, eta bateratsu bat, batera, ez. Eh? Eta uste dut, horretan, herriak beregan hartu du eta guk hori ginduguna da musikarien aldetik eta kantarien aldetik berrezkuratzea zen gurasmoa eta horretan gara berrezkuratzea. Hori da, eh? aipatzen aldi guzu, zer lujalde kantari musikariak bildu dituzue hori inguruan, zenbat zarete eta iruineko itzoqudua ere aipatu behar da? Bai, begira, eh, bueno, orain pandemia hau dela txasdak egu zeite asko ketortzirik izango duen, ze hori ere kontu nartugarakoa da. Hau ginen batez ere, bueno, ba, nafarroatik, eta parraldetik batez ere, ze hor, eusten dut, ikusten dela, ba, orain euskadiko himnoz lez erartzen den hori, ba, ez dela hain ezaugarriaren ez, hau da, eskoa bentaren ez erkeidu gora eta gora. Torduan, hor, Zabag bide bat ikusi da, baina nafarroako kantari, musikari askok eta, eta eparraldetik. Eta gero, bueno, asko az, bildu dira, jente eta era guztitako, kantari, musikari, zuzendari orkesta, bandetako, eta hori da izan dugu, era guztitakoak, ez? Eta horretan joan gara, aziginen, hori dela, jabete batezkaz, eta laro gita piku daude, oso jente esan eta nik uste dut, ugalduko dela zerrenda, hori ere. Mm -hmm. Zaskok, behar da jakin ez dakite, hori negu da, Eta bi arda gerraldia, prentza horrekoa edugu, gaiarreren e, monumentuaren azpian, e, iruñan. Eta zergatik, ba, ne guztot, Nafarroa e, normaitik esan dirite. Bueno, zergatik ez urretxo, bueno, urretxo haio zen iparragirre, baina Nafarroa izan zuen ardaz iparragirrek. Eta hori kontuan hartzekoa da. Eta mm -hmm. gaiarrek behar da, zarazaterekin batera, orduoko musikaridik meritzigarren bendean ezagunetarikoa, bat, dibulgatu zuen edo zabaldu zuen e, zera e, plantaridik esan gura txuena e, berazen, gaiarra zen ez? Eta, otuz daigu, boiz ez, gaiarra den monumentu aztean egitea prentzorrekoa. Ba Berak beti defenditzen zuen. Uh -huh, uh -huh. Eri, ba, aski, adirazgahi, azegenda zitugu izan luziak emanen, baina... E, be, bedaxagak eta ebaristo zegenda berean biltzen dituen ez berez agenda bere azki da. Eki e, e, eta horiiten du e, Gonttzal mendibil Mileska gure galderai erantzunik eta Zegoi. egun ona pasa iruianzegoi eta emantan zababalezazu